قال الشيخ المحشي إبراهيم البيجوري صحمه الله تعالى ونفعنا بعظومه في الدارين وثانيهما Mutawwal Wahua Wad'un ilahi Sائqu Lidil uqul Saleemati Bikhtiyarihim Al-Mahmood Ila ma Hua khairun lahum Bilzati A'itu Ta'arif Dia yang mana syekh kita kata di atas wala hum fihi wala dan bagi mereka itu ulama radhiyallahu anhum fihi fiddin kita dah bercakap masalah din diterjemahkan dengan ugamu Ha, din hak diterjemah ke dengan ugamu. Kita maklum atas tadi, din tu makna dia banyak. Satu din makna taat patuh. Satu din makna ibadat jadi hamba. Satu din dengan makna jazak balas. Satu din dengan makna hisab periksa. Ha, satu din dengan makna ugamu. Ma yutadayyanu bih Barang jadi ikut-ikut sudah jadi biasa atau din ugamu. Kemudian bagi ulama pada din istilah mananya makna din pada istilah ulama itu lebih dua tarif. Tarifan ahaduhuma muhtasorun salah satu dari dua tarif itu pendek, tekas. Anihok ha, yang kedua ni mutawalun ha, panje. Ah, tu dia hak kita tak bawa-bawaknya hak atas nullah. Ha din dengan mana syara'ullahu 'ala lisanin nabiyhi bin al ahkam. Ha, senih ha Din dengan mana syariat, ha, peraturan, undang-undang yang telah mengatur oleh Allah ke atas lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa daripada segala hukum? Tu dia ugamo Atu ha, dia ugamu. Maka ugamu tu, hak Allah Taala mengatur tulah panggil dinul Islam. Itulah ha, dinul Islam melalui ha, atas lidah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hak melalui atas lidah Musa, ha, ugamu Yahudi. Ha, Bahkan kita klik pada makna Islam juga Kita klik kalau nupa klik pada makna Islam juga Karena din Islam makna serah ha, Bila orang berugama dengan ugama Allah Maksudnya orang serah diri kepada Allah Orang jadi hamba Allah Klik kalau tu juga Hmm, macam dia Kemudian, ta'rif yang kedua ini panjang Bila mana ta'rif? Wahua ha, Wahua dan ia lah aa uh, ad-din ataupun uh, ta'rif, uh, ta'rifuddin ha uh, tusni. Wad'un ilahiyun aa uh, atawpun. Ana katakanah -an -an, wa huwa ad-din bi hadza at-ta'rif. Ha uh, betul bermuafakat dengan kaedah ke khabar kerana wad'un kena keding. Uh, Aw huwa iaitu lah uh, ad-din bi tarif Ha uh, gitu. Wad'un ilahiyun Iyalah hantaran Wadu'un dengan mana maudu' tu dia syarah di bawah Wadu'un ilahiyun hantara ya bahasa tuhan anak ha, keluar hantaran hak yang di bangsa kepada manusia tu tak panggil ugamu ha, hantara hak yang di bahasa kepada tuhan ilahiyun saiqun ha yang datang ia Zil uqulis salimati bagi orang yang mempunyai akalan yang selamat bihtiyarihimul mahmudi dengan pilihan mereka itu al, al mahmud yang dipuji mereka itu tu dzil uqul kalau kata zawil uqul tu lebih muafakat menyentuh tajamuk kalau kata lizawil unqul tu menunjuk tahdam kalau zi itu menunjuk tahmuk lafal mufrad cuma idafah kepada jamak az-zuhiga lizawil unqul sebab yang main yang dhamai jamak kalau kalau pakai zi tu uh, mufrad nak kata bi ikhtiyarihi ha, barangkali lizawil unqul atau ha, alallah lah kita wala alla saja ha tu dia Lagilahu berakalinya atau azahid li zawi alunqul salimati bagi segala yang ampunya, ampunya jamak. Bagi segala yang ampunya akal yang salimah bixtiarihem dengan pilihan mereka itu zawi hasil tidak napak atau jamak tu, bixtiarihem dengan pilihan mereka itu zawi alunqul al Mahmudi yang dipuji. Ilamah kepada barang Sa'iqun lizawi Kalau gitu, Kalau begitu lizawi tu lalitapuyah Jadi mafu'u sa'iqun nah. Hantara ya bahasa Tuhan Yang membawa ia akal segala orang yang mempunyai akal yang selamat Dengan pilihan mereka itu yang dipuji Membawa ke mana? Ilamah ha, Ilamah ni pada sa'iqun li tulal li taqwiyah atas mafu'u bagi saiqun manahu hataran yang membawakan akal orang punya akal membawa kepada mana kepada ilama kepada barang huwa ia barang yang khairul lahum yang yang baik bagi mereka itu bagi zawil uqul bizati ha tu takrifan tunggu Hmm, nak pahal dia Kena mai di Di apa dia ni Di muhtarazak dia Atau di mukhrajat dia ni Di keluaran dia ni Kita nak pahal mulai ha, Cuba kita tengok ha, Hurayyan ta'rif <Sessizual> Kalau gitu <Sessizual> <Sessizual> <Sessizual> Maka bermula kata mereka itu Kata al-mu'arifin Orang yang menta'rif lah Mula yang mentakrif dengan ini takrif ni Kau-kauk mu'arifin kata apa tadi Ugamun uh, itu ialah wad'un. Ha, kalau itu faqauluhum wa'um itu ditafsirkan ai maudhun. Um. Ha, nah qauluhum Ay itu tu tu ha, kata mufassarum nah ditafsirkan nya ha ataupun ka'inun di makna maudhun. Ha kata gitu di maknanya qobalah qaulu muktada Ay maudhun Untuk um, qobalah situ sudah dah ananya ditafsirkan dipakaikan makna maudu' ah ha, babtu makna wad'u dengan makna maudu' hantaran ah <tuh> ha, kalau gitu fahua wad'un masdarun kelimah masdar tu yada'u wad'an ah ha, kalau ke segi kelimah masdalah kalau ke sarah tapi makna dia tidak pakai makna asal masdad bi ma'nas mil maf'uli ha, dengan makna isim maf'ul tu ha, khalqi maksudnya pakai makna isim maf'ul makna makhluk ha, ah dan lepas tu makna makna kana wad'un dengan makna mauzu ai syai'un mauzu'un suatu yang dihantarkan wad'un ilahiyyun suatu yang dihantarkan hati kata hantaran-hantaran hantaran ya bahasa tuhan mana yang ia menghantar ialah tuhan yang ia menghantar ialah tuhan panggil habat tu panggil hantaran yang dibasahkan kepada tuhan kemudian apa tu hantaran tu tak kiralah biqat'in nazari jatuh titik za biqat'in -bi nazari dengan putuh tilik Dengan tak tilik lah An-ayakuna Daripada bahawa adalah Ia-ia asyai'ul maudu'i itu hukuman ka hukum ka al roh Tak kira lah situ Ada pohak dulunu Masyara'ahullah Letak di ahkam haludah Barang hukum-hukum Ia telah mengaturkannya oleh Allah Atas lidah nabinya Telah mengundangkannya oleh Allah Ni, hantaran nah, hantaran ni tak kira hukum atau lain ha Di mana hantaran yang dibasa pada tuhan hantaran tu tu dengan putus tilik daripada bahawa ada ia asy-syai'ul maudu tu hukuman ke au ruh supaya apa tu ha putus tilik situ li'ajlil ikhrajatil atiyati kerana beberapa keluaran yang lagi akan datang kai ni nak keluar apa nak keluar apa ke banyak kat depan ni ha kalau gitu ada khalal majadut ta'rifah dan masuk oleh majad di dalam ta'rif tak apo li syuhratihi kana mashhurnya ah hak tak alif tak ta'rif tu tak, tak masuk hak tak mashhur masuk majad tak boleh, ta alif di dalam ta'rif kerana ta'rif tujuan nak memperkenalkan apabila nak memperkenalkan tu gaya hak majad pula payah kenal Ha, oleh kerana mu'arah tu masyuhu sangat Tak apalah masuk majak sikit-sikit tak apa Supaya kita rakyat orang terkenal dah Rakyat sikit-sikit pun tak apa Dah muka orang duk kenal lah ha, Hmm itu dia hmm, Seolahlah -lah, jawab soal muqaddah tu wadakala tu Kali tu masuk majak Tak apa masuk majak jika ya, takrif kerana masyuhunya Haa kerana masyuhunya Ha, Nya apa dia? Nya Mu'arrah ni ha, Ta'rif ta Mu'arrah ni ha, Mana din dah Wa qawluhum dan kata mereka itu Klik pada Mu'arifin pula Ulama yang ta'rif tadi Dia kata U'gama tu wad'um ilahiyun ha, Sipak dengan ilahiyun ha, perkata ilahiyun maknanya Aiman subun lil ilahi. Hantara yang dimasukkan, yang dibangsakan kepada Tuhan. Wahuwa <Susuk> al-ilah Allah Ta'ala. Hasa <Susuk> yang bahasa Allah, bahasa marit pada Tuhan. Kita panggil ugamu. Kalau hantara yang dibasa kepada lain pada Tuhan, tak panggil ugamu. Nah, hantara ini panggil fikiran manusia. Ini rekaan manusia. Nah, Sebab itulah yang diantara kuris, musyrikin, Arab, Mekah. Mekah tak segera terima. Nabi SAW, dia katakanlah. Muhammad rekaah. Am yaku luna Bahkan mereka kata kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad telah rekoh kurae. Pemfasa pada Tuhan, dah hak dia rekoh. Ah dek, agit tidak baca. Surah saja dah ha, Am yaku Bahkan mereka tu berkata. Bahkan adakah patut mereka berkata, ibtarooh telah rekoh Ia Muhammad akhir Quran Lepas ni kata Tuhan. Ni kata mari Tuhan. Ya reka ha. Kuak musyikin kata. Lalu Tuhan jawab. Bal huwa al-haqqu min rabbik. Bahkan ia Quran yang Muhammad dah baca tu sebenar dari tuhanmu Muhammad. Bal huwa al-haqqu min rabbik. Litun zira qawman atahum min nazirim min qablik. Ingat sahabat akhir Ah, ha, tu apa tu Ayat tu duk tolak Buat kafir duk tuduh ke Quran tu Kata hak rekoh al-Muhammad Dia kata Rekoh al-Muhammad dia kata Walhanya da' Hak ilahiyun Ah, ha. <coughs> Sabit dia tak boleh terima tu Sabit dia tak boleh terima Kerana di antara <coughs> ada dalam sebut dalam Quran tu Benda hak bercanggah dengan nafsu dia naf sudi sembah lain pada Allah dak sembah patung sembah berhala tiba-tiba ra'ai mai ajak suruh sembah hanya Allah je wa canggah dengan dia ha pula gigit larang makan bangkai hak dia sudah jadi Ada imma ya tada bagi orang purih masa tu makan bangkai bahkan dalam i'tikad mereka kata bangkai lebih suci pada hak sembelih dia kira, kira kata tak ada syirik hak tu mati teruk dia kata ada puak semelah tu jadi nak sahabat kita Haa tu hak syirik je kata Haa Ada puak, puak mati ngata tak semelah Haa tu hak tu mati teruk je kata Haa tu tak ada syiriknya Ayat tengok pergi pegangnya teruk lagi-lagi Pelajak teruk pas marihnya Haral, haral bakal oh. Haa tu hak mula-mula sekali Di Mekah lagi Ada puak arah tak ada haral lagi Haa mari di Madinah nung, Baru haral arah ada judi Ha duk, duk boleh lagi lah arak tu masuk dak Mekah di dak Madinah awal-awal dak boleh lagi minum arak judi bah reba dak boleh main lagi tapi hok ni penting dulunya larang makan pakai oh dia setok hok tu juga ha tu di syariat ha. tu di Mekah lagi dah hurrimat <tuh>, 'alaikumul maitatu wad dam walahmul khinz juga naqulla ajidu fi ma uhiya ilayya sabaqin ha tu haram pakai dia berakhir sekali Enggak siapa dia nak makan lumpur dia katok. Ubah. Ha, ha ha tengok macam macam lah jatuh bukit hak. Hak jatuh lagu pendek kata, ha, tu lah dia nak makan. Apa mari lari hak tu. Ha selalu dia kata Muhammad rekah menyalahi tok nenek moyang. Payak kata Muhammad ni mendatangkan berita tak bunuh kita kenal pada nenek moyang kita ni. Abu Jahal kata kepada Nabi Muhammad, wa atana bima lam na'rif. Yata Muhammad bawa data Ugamu main mana ni kami tak pernah kenal Dia kata nenek moyang tak besok Besar lah ni ya ha, Tengok tu turuk tu nak hirik satu tu, tu. Ah, ha, tu dia Haa ni lah bila kita mengajik oh, Ugamu ni apa dia Wad'un ilahiyun Haa hantar dia Bahasa marituh Haa sabit suk terik bila dia Mereka tak si turuk sangat Mereka gini sudah lah Muhammad Qul innama Ana basyarum mislukum yuha ilaiya Anna hasafak fi Aku manusia supaya kamu cuma diberi kepada aku bahawa Tuhan kamu Tuhan Ya's. Mengkata gitu Muhammad. Ha nah. Kemudian nak keluar mana tu? Wad'un ilahiyun tu nak panggil agama, ha maka nak keluar hak mana? Wa kharaja bihil wad'ul zahiran. Ha tu tu. Dan keluarlah dengannya. Aa, dengan qaulihim al ilahi ni Ha, keluar oleh al wadul Zahiran Keluar oleh hantara Yang bahasa manusia pak Bahasa manusia hantar pak Bahasa manusia buat pak Bahasa manusia rekah ha, Eh, manusia kuasa ko boleh menghantarkan Kau tanya Kuasa kau manusia Boleh merengkahkan sesuatu Tidakkah semua Allah Ta'ala Zahiran Ha, kait Antara yang bahasa manusia itu pada zohir, pada pandangan zohir ya. tengok sepah rumah Pandangan zohir juga manusia lah mereka, ianya usahoh situah eh. itu panggil zohiran, maka kita kacak tu zohir juga boleh isnaklah kepada manusia itu manusia buat ini manusia buat ini kita kacak tu zohir Pandangan zohir pun begitu, adapun kalau pandangan hakiki kalau klik pada hakikat sungguh, ah ha, hakikat wa illa dan jika tidak Ay wa illa naqul zahiran. Kalau kita tak kata pada zahir tak kait hak tu. Ah wad'un ya al wad'ul bashariyyu. Ah bukan zahiran dak. Ha, pada pada hakikat tak betul. Ah ha, wa illa fala yasihhu awa ha, illa aywa apa dia zahiran jika kita tak kata zahir hantar bahasa manusia pada zahir kalau tak kata gitu fal maka tidak sah sebab apa kata tidak sah li ha, annal wadi'a li jami' al syahwa kita nak susung menyida maka tidak sah kerana yang menghantarkan semua perkara itu siapa fal wadi'u li jami' al dia panggil puak masuk atas ilah ni Ha, jawab dia mahzuh. Ha di puasa inilah wa <tip> illa naqul zalika wa illa naqul zahirah. Jika kita tidak kata zahir maka fala yasihu. Ha tu tu Maka tidak sah. Sebab apa tidak sah? Li annal wadi'a li jami'il ashyah kerana yang hantar ke semua perkara tu <tip> siapa? Huwallahu. Ialah Allah bil haqiqati pada hakikat. Ah ha, bab de kala kecek buat dalam arti mengada, tak ada beri ada, semua Allah ada perbuat dalam arti usaha, Sabah ha, ah, boleh sanalah ke makhluk. Ah ha, maka ada kata wadhun ilahi ni zahiran pada zuhiyah. Baru sah. Ini ha, tak panggil ugamu. Tak panggil ugamu. Hak hantar manusia ni fikir manusia ni panggil ideologi-ideologi ni. Ah bahasa orang memanggil ideologi ni orang ni fikir-fikir-fikir buat tulis tulis tulis tulis tulis. Ha ni main mikir, mikir tulis tulis tulis tulis buat pelataran ke apa. Ha ha ni panggil agama ni, ini sebab kita fikir, ha kita fikir awak undal-undal misalnya. Ha fikir awak undal-undal. Ah kadang-kadang kita fikir nak apa molat gini ha tulis tulis tulis. Ha udahlah ni. Bu fikir nak apa? Ha tulis tulis tulis. Dia penyata al wad'ul bashari yuzahirun. Walha ha ha, tuha juga ilham Haa tuha juga capok Dia kira mikir sendiri mana boleh Hmmmm Tengok Ya tuha menghilang akar-akar -ak habis dikira hmm, Nah Ini dia panggil sanaran maja Misal macam mana Al-wadu'un basyariyu Hak ni tak panggil ugamalah. lah ha, nak panggil ugamo ni Kena wadu'un ilahiyun Haa Hak wadu'un basyariyun Buka dia kan lah Misalnya Wazalika Wadzalika ni wadzalikal wad'ul bashari zahiratu iyalah nahru rusum siyasiyati. Ma tu dia? Peraturan ya bahasa memimpin. Ha. Apo makna ar-rusum siyasiyati ayil qawani arti peraturan. Allati peraturan yang tarji'u ilaihi yakum bali ilaiha kepadanya Ulecia satu alam, oleh memimpinkan alam. Ah, tu dia. Segala pelataran yang kembali rojok kepada nyolah, ulecia Ataupun ataupun Kita ambil daripada arja ayur yang kerja. yang dikembali, yang dirojokkan kepada nyo akan sia satu alam, akan memimpin alam. Ah, tu dia. Orang nak pimpin alam macam mana? orang yang nak retak alam macam mana ha, dia tulis, tulis, tulis dia garis, dia fikir, dia tulis ha, jalan lagu ni cara lagu ni mikir-mikir buat ha, tu orang peraturan manusia ugamah kata bukan ha, tu dia asabit ha, tu masalah ideologi-ideologi fikiran ideologi ni kadang-kadang ha, lepas keluar ingat mula Kira manusia kita kena rajak ha, pada syariat peraturan kita ada Ah ha, dalam fiqh ulama tak sebut siat dah. Ah ha, supaya kita tak tinggalkan jalan agama Allah Dah kita nak berjalan agama dah Ah ha, apa-apa kita nak bina atas agama kita jangan tinggal asas agama dari segi akidahnya, segi hukum syariat dia ada siat dah. Ah ha, tu dia. Ha, Hakikat ulama ambil siat dah ha, daripada al-Quranul Al Hadis. Tak kena rojak situ. Jadi rojak pada ideologi, pada fikret. Ah ha, nanti wasak Hmm, kita yang beragama, mananya? Ah tu dia tak panggil, tak panggil agama tu. Ah tu panggil wadu al-bashari al-wadu bashari zahiran dia panggil. Ah tu umpama rancuman politik, iaitu peraturan yang diambil oleh pihak berkuasa dalam negara. Seperti keilmiaan perubahan seperti ilmu cara membaiki tempat, Tempat duduk tempat duduk, membaiki rumah, membaiki bangunan berapa dah? Ah tu itu satu siasi mm tu dia wa husnil 'ishrati ahli wal ikhwan dan seperti ilmu elok pergaulan ah ha, cara nak bergaul harapan kata dalam masyarakat dalam pergaulan ah ha, tu panggil kata pelatoret pelatoret hak dia dibuat tengok kata orang ahli banara ah ya ha, dok fikir cara nak memaju ke bandar macam mana nak membersih ke bandar dok fikir fikir fikir ah ha, nawa Allah anak memajukan ha kada ada pikir nak bagi maju. Nang baolah mana nak membanyakkan ekonomi ha pikir, pikir-pikir. Ha kada kada tarif marilah tu. Tarif mari luar masuk tak ada kira berbogeh ada begapok ha. Allah ugamu Peraturannya tak polah. Keno ngan peraturan lah, hak kita buat tapi dengan ugamu Ha hatu dia. Ha dia pikir-pikir jangan tinggal ugamu ngau ugamu pelok ah. Ha? Dulu hmm, tu dia, ah <tuh> ha, baik, itu lah sabat tu kita nak tarik, nak menggalakkan, menggalak jangan lakuh kepada selagamu. Ah ha, kita nak mentari, nak menggalak jangan lakuh agamu. Hanya siapa ulama sudah imam itipokkan kita nak guna tarik tu boleh ambil hadis da'if dengan syaratnya boleh mentarib sekalipun nak ambil hukum dengan dia tak boleh ulama tak ambil buat hukum aa, di setengah-setengahnya ha, tapi untuk mentarib menggalak kepada buat ibadat dan sebagainya buat kebaikan maka boleh juga nak tarhib nak menggerung kira -kira kita daripada melakukan maksiat ya, boleh ambil hadidah mari nak menggerung supaya kita pun hanyat dia berhenti daripadanya nah nak nak hukum ulama dak apa dak lagi tu Ah ha, tu nak hak suci sungguh, hak bersih sungguh. Hmm tu dia. Ah ha, hangen siapa bila tak nyata di sisi ulama, Tawakufkan wa'affkan, hentikan dulu. Ah ha, sebelum nyata, nanti dulu, nanti tunggu nyata. Ah ha, tengok ceruk maknya ulama. Sebab tu agama tak usah Kamu Islam. Karena ulama umana ur Rasul. Ah tu, pak kita pergi dekat celo, wak mereka tak leh. Mana kita pergi dekat menetai Allah Taala. Ha begitulah boleh penyakit. Ha kita lah boleh penyakitnya. Ya? Lah penyakit, Sayyadah man adali waliyan faqad azan tuhu bil harb. Ha siapa dia buat musuh dengan aulia aku, juga. aku izin ke? Natilah aku izinkan mereka tu dengan perang. ni yani aku beritahu bahawa aku akan memerangi mereka. Ha apa cara lagu mana tu memerangi dia buat cara buat sahabat mana -mana? Haa, itu dia Haa, itu ulama kita mesti sanjung tinggi sebut ulama kita doakan rahimahumullah ta'ala radhiyallahu ta'ala anhum kita perlu doa mereka semoga tu redha redha dah bertambah redha rahmat dah bertambah rahmat Haa, itu? Haa, maka kita sebut itu kita doakan semoga keberkatan mereka tu sampai kepada kita ini dak buruk ulama telah selalu, murid selalu. Ha. Kita ulama pun perlu dijauh-jauhkan, dibakar, ajak tengok ganah. Hmm tu dia supaya kita boleh menentukan. Ha baik. Ah seperti ilmu islahil manzil, seperti ilmu membaikkan tempat Diaman macam mana? Ha tu dia. Wa husnil 'ishrah, israh tu maknanya pergaulan kedudukanlah. Ha ada ilmu cara elok baik kedudukan pergaulan. Ha tu dia orang kata kemusyarakatan. Ha tu dia. Nah ha, bermusyarakat. Ha katolah kat anak mana apa je tinggal hummi. Ani boleh bahasa baru tinggal tua. Nah itu dia. Hmm hati punah jalan habis. Wa husnil 'ishrah. Aa, dan elok pergaulan ma'al ahli tu ahli keluarga wal ikhwani ha saudara su mara ha, Segala sedia lah tak ha jadi orang lain best mm tu dia wal hmm, <tuh> <tuh> <tuh> nampaknya atas klik apa nama ni wal <tuh> auza anak-anak pergi ke mana ni Hmm, nampaknya atah klik pada ar-rusum. Se seumpama lagi, seumpama hantaran ya bahasa Pertukangan Ha ya bahasa pertukangan. Hmm, bahasa jadi tukar kita panggil. Hantaran bahasa tukar. Ha ada juga tengok sebagai mengaji wisuak tu. Ha nah mengaji cara wisuak cara tukar tu buat tu. Amok oh, batu tinggi tu, nak buat belatu. Ha tu dia ada cara juga tu. Pinaiyah Ah cara baik ni cara apa dia ada kaedah-kaedah dia. Cuma kita tak ada belajar kaedah ni kadang-kadang boleh dengan Tuhan ilham gitu. Ganjing kok kan kok kan Nah, boleh sik kabuk kok kan kok kan boleh naik dia. Teh buruk kok kan kok kan minat bahasa tu. Oh hidup be dia. Nah. Ha, tahu-tahu orang-orang kawan-kawan. Capo ameh tu punya pecah, titunya ambil ki capu-capu jadi ke dia. Hak tu hak ilham Tuhan beri eh mun mun me mana ilmu ni tak ada apa, apa? Anak anak kau besok kau kan kau dia ah dia boleh sangat tu dia juga kan kadang-kadang dia mengaji sungguh oh kitab berketuntung pelik nak buat apa takleh depanlah kita tu pandalah surah kaedah gini-gini cuba buat tengok pelekat tak anda sekerop selera tak lebih dah sekarang beb tak seronok Ah dia pandang kata bisa saja tak beso. Ha oh, ni bolehnya beso. Oken, okay, kokan, kokan okay. sikat buruk itu ni. <laughs> dia, dia. Hmm nah. Ha ah, satu pemberian Allah Taala. Apa lagi oleh itu dia mengajar tak bos. Dah lalulah. Ha ah, dia. Ha dia. Ah, dia panggil audzu sinaiah. Ya? Seperti apa di antara lain kas Ah seperti peniaga. Ha ah, cara menyiaga dia ada juga. Cara kaedah dia. Hmm, satu koh mengaji dalil ilmu cara keperniagaan. Nah. Ah walqizazahnya apa ni ilmu bahasa cara bertenung apa ni? Kaz di antara la makna seteruh, maksudnya bertenung. Ah ha, ni nak cari lughah ni, cari lughah. Lughah gharib sikit ni. Jari guna. Ha, Wa ghairi dzalika, dan selain daripada dzalikal mazkur wa qad kanatil hukamaul qudama jamak semua tu hukama jamak pada hakim qudama jamak pada qadim ta'in dan sungguhnya adalah orang-orang bijak pandai yang dulu-dulu hukama ya dulu-dulu kita kata di antara orang yang belum bakat nabi nu puak-puak hukama tengok siapa tengok ha, di antara lalu terkenal nama aristotol Aristotelis, ha tu orang dulu-dulu lagi tu, Sokrat, ha tengok orang tu. Ha nah puak-puak ayapan -puak kata ahli falsafah, ayapan puak hikamah yang kudamat, kalau tengok orang beluh Islam, ha bila-bila ha -bila puak-puak ni pula ni, masa Islam ni tengok Ibn Sina, ha fa, ha padanya Al-Farabi, ha di antara Imam Ghazali, ha puak darasa. <laughs> darasa dia ha darasa je panggil. tu puak ahli-ahli bijak tu. Na mereka itu yu'alifuna kutuban. Mereka mengarangkan kitab-kitab. Hmm, fi siyasati ar Mereka buat yu'alifun. Mereka karangkan kutuban kitab-kitab fi siyasati ar-ra'iyati pada memimpinkan ra'iat. Ah ha, cara-cara nak memerintah. Ah ha, dia tulis kitab-kitab. Hmm, bagi orang yang nak berjalan waktu dia mengaji kitab satu. Nah ha, ilmu siyasah wa wa islahil muduni mm nak membaikikan bandar-bandar mudun jamak dan Madinah bandar-bandar ah ha, tu dia <coughs> dia adalah ilmu cara cara ke pelataran ada cara pelataran mengaji kah bahasa tu tu hmm. <coughs> maka tak kala itu bila ada orang dulu-dulu dia ada tinggal karenget tu orang -orang pula, tu orang-orang kemodia pula rajah kat tu Fayhku mubihamulukum Allah syar'alahum. Ah, maka muhukumlah buat muhukumlah dengannya, dengan al-qur'ub, dengan kitab-kitab karangan orang dulu dulu nu oleh mulukuman raja-raja mereka lah yang tidak ada syariat bagi mereka itu. Ah, ha. raja-raja mereka ya tidak ada syariat bagi mereka itu. Yang betul nu kita nu. Ha. tu dia ting kita kita falsafah. Fainahu Maka bahwasanya Wa inkana Al-Khalifu Likulli asyai Hualallahu ta'ala Maka bahwasanya Apanya Klik kepada Al-Mazgur Min al-Rusum siyya wa al-awda'in tina'iyah ah ha, tu semua tu tu walaupun yang menjadikan semua perkara pada hakikatnya Allah Taala wa in kanal khaliqu ay haqiqatan maknanya ini tu wa in kanal khaliqu likulli shay'in ay haqiqatanya huwallahu ta'ala iyalah khaliq yang menjadikan semua perkara sebagaimana Allah Taala kata Allahu khaliqu kulli syait walaupun hakikatnya Allah yang jadi semua tetapi nya illa annal basyara illa mana lakin <coughs> tetapi manusia lahum bagi mereka itu bagi basyar fi hadhihi pada ining hazihi al-mazkura ni kasbun ha, tak kalah sabit bagi manusia tu usaha Kasbuna mubtada muakhar lahum qabaru muqaddam ajmalah tulah dia jadi khabar anna illa annal bashar lakin alakinal bashar tetapi manusia lahum sabiq bagi mereka itu bashar fi hadhihi hadhil mazkurat hadhil mazkurat min apa tadi ah minar rusum siyasiyah al awdha' sina'iyah depa hangga sapah harta kita-kita ha, sabit bagi mereka itu askas bun usaha ah ha, sabit kasbun adalah di di isna dan ah ha, suku ketentuan buat rumah kita boleh sandarkan buat tu kepada tukang tak ada apa Karena sana nang sebab kasbi ah ha, usaha ikhtia usaha saja sungguh pun yang jadinya hakiki ialah Allah betul begitu ah ha. <coughs> Habis kalau gitu, Hak tu tak panggil Ugamu ha, Saya tidak tarikh itu Tak masuklah ugamu Kena tarikh ugamu tu Ialah Wada'un ilahiyu Fakni wada'un Bashariyum Zahiran ha, Tak Habis tu nak kata Ugamu tu Tak nak hakiki Nak kata ugamu Hak Nabi tak boleh Hak tu ha. Ha, Ugamu Islam ni Tak mengapa siapa Ugamu Nabi Muhammad Muhammad Muhammad la tuainya dak tuai majak ya ha oh, tak apa ah ha, majak ya makna nak makna dia guru menyapa ha, sana ke dia usah dia usah dia tak kalau Tuhan bagi tahu ke dia Tuhan suruh dia menyapa boleh sana kata dia ni agama Islam ni ya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang dibawa ya yang dibawa ya. dia sedikit kalau silap Tuhan murih besar ke dia tengok tu Ha ya ayyuhar rasul ballim ma unzila ilaikam mir rabbik wa hayyar menyampailah barang yang dimenurunkan kepadamu dari tuhanmu muknamp nyapa ha, kalau mu tidak menyapa fa illam taf'al kalau mu tak buat macam tu Muhammad nanti ha nasihum ha tu takut nabi itu Allah takut sungguh takut silap ha tu dia dia letak suruh menyapa <coughs> Suruh penyapah Kalau tak buat Haa Mungkin tak penyapah Dia panggil Kalau duk penyapah Mari dah berjuta-juta Meliung-liung banyaknya Ini sukses Suka je Haa Siap Makna hukum tak penyapah ha, Tak takut kan nak jadi rasu Takut eh Hmm Itu dia. Tak super dunia Dunia bila kita jadi besarnya, ni Haa Tak takut tak rasa kita. Ikut kita Ah, ha, Habis dunia belah tu Ah, ha, Kalau kita boleh jadi budak dia besar Oh, berasa tak ada apa, -apa lah kita nyo. Satu dunia dia belah tu Ay, Dunia tu, Ay, jang, ni. kau jangan kau takut Kau besar kau takut Kau lebih kau takut Itu dia Ah, Nampak dia tak serupa ni, dia kata kenamai hati dia Kenamai hati kalau dunia dia kita besar Kau nak apa, orang lain bawah dia kita belah Kau, kita nak perintah lah mana boleh Soalnya, tapi nga. ha, Kita besar, siapa besar lagi Haa, ingat gitu lah kita alin, siapa alin lagi Haa, ingat gitu lah tengok ke mana tengok sikit tu, saya murid, selalu dah Haa, aku beri nikmat kamu banyak ni aku beri nikmat kamu banyak ni aku tak ada suara beri mengutuk tu Haa, Ibrahim bin Adham dia kata, alihazah kulik ta kerana tu aku buat muhir Ibrahim dia tengah berubah, terkejutkan dengan suara talipah suara hati, nak tak nampak suara Hmm aku buatmu mu untuk tu Rai kan, Ibrahim. Ah oh, sekejut sedangkan dia anak raja-raja. Ibrahim bin Adham dia suka berburu. Ah ada semata-benarnya bola bukan aku buat ni untukmu mu. Bukan dengan kerja ni aku menjadi kamu ke Dia pesan lalu dah tukar mi puda kepada mu. Cabut pakaian kebesaran beri kepada ra'i. Dia tukar ambil pakaian ni serah risau dari jala kaki masuk. Tidak menuju jalan dari Mursa Tadi Mursa Tadi Mursa Tadi Mursa Tadi Mursa Tadi Mursa Jalan lagi gitu Haa saya dengan Khudri bin Aiyat Temu dengan Sufyan Sauri Dia dengan ulam Mursa Ibrahim bin Adam Radiyallahu ta'ala Anhum tu di zaman orang salah tu Dia tu Buka jalan Tengok tu wala par para tak reti tak ada belajar, wala buka bah macam ya, Tengok napa? Selalu tinggal Taubi. Kebesaran ada ada. Tinggal be. Walaupun dia tu keturunan raja-raja. Ha, tengok tengok dia, dia. Ha pegawai biasa rata, hmm, tak ada apa, -apa dia ni tak ada apa, -apa sekali. Bukan bukan kanan ni. Tauklah dia puak ah, Jadi ulama besar Ibrahim bin Adham. Sejarah tu banyak sangat. Ha tersebut. Ha, kita klik sini itulah dia kita dapat beza wadu'un ilahiyun dalam tarikh ugamu ha, kalau mana tu mukabir dia wadu'un basyariyun dia lain-lain bukan habis kemudian la yuqalu ha, ini orang buat iktirazki kalau gitu dia mengkata hukum fekoh boleh tak boleh kata ugamu ha, dia mengkata ha, kan tu ha, tak ingat hukum fekoh fekoh imen syafi'in maknanya duduk sana ke imen pekah mazhab hanbali dia sana ke imam ahmad satu ushoor kepada imam ahmad tak fikir maknanya mazhab maliki dia sana ke imam malik katakanlah ha mazhab hanafi sanad kepada abu Hanifah. kalau itu bukan agamamu ha apa nak kata weh? nampak juga lalu dia mai nah dia mai dia mai kat. dia kata kanah la yuqalu tak boleh dikatakan pada i'tiraknya nak ambil hak tak ni mari i'tirak tak boleh ee, mana nak kata begini alzamu ala zalika lazimlah atas demikian itu demikian kata apa dia keluar dengan kata alwad'il ilahi oleh alwad'ul bashari zahiran kalijitu lazim atas demak itu tu oleh anna ahkamal fiqhi bahawa segala hukum fiqah ha segala hukum fiqah ha tengok samayawiti pu hukum ha nabi kata wajib ha ulama kata sunat muakkadah ha segala hukum fiqah ahli ijtihadiyata sifat de ahkamah ha ia bahasa dapat dengan ijtihad de. tu Ha ni kata wajib, ha ni kata sunnah ha ni ijtihad kata syarak, ha ni ijtihad kata rukum. Ha masa salat. Ha niyan itu ambil wuduk. Nabi kata tak wajib. Orang kata wajib. Ha tengok tengok. Jadi itu bawa pada laisat minaddini. Ha Itu khabar anna. Anna ahkamal fiqhil ijtihadiyata kalau gitu segala hukum fekoh Hak bahasa dapat dengan iltihak tu Hak ijmuk tak apa lah Hak ijmuk tu Hak nah, nah. Hak boleh dengan iltihak ni Tak ada nah Laisat <explosatif> bukan ia Akang fekoh tu Minad din Bukan daripada ugamu Dah kata agama Wada'un ilahiyun Nak keluarnya Nya'al wada'un basyari Sebab apa kata hukum-hukum fekoh Bukan agama? Dah gitu ke Li'anal basyara Ini ilak bagi katanya Laisat minad din kerana manusia, musuh manusia, bukan semua manusia. Ah, ha, ni kanak ki aku, siapa kata takut dah punya umum manusia kan? Boleh kata itihaq eh, semua. Lagi itu, do aku kanak ibil Bashar al Mujtahidin. Ha. Tu lian al Bashar kerana bawa manusia. Kanak ki aku dengan manusia di sini al Mujtahidin. Puak ha, ulama Mujtahidin, ah kai sekali lagi, ah ha, jihad dan mutlakan. Mujtahid mutlak Macam Abu Hanifah Imam Malik Imam Syafi'in Imam Ahmad Itu kalau kita tahu Kalau tak tahu Banyak lagi Sufyan Tauri Sufyan Ibn ah, Muhammad Ibn Sirin Ibn Allah Ibn Barak Aukat Tabi'in Aukat Tabi'in Aukat Tabi'in Aukat Imam Aukat Abu Sob Banyak lagi Banyak lagi Aukat sampai Mujtahid mutlak Ah. Lahum bagi mereka itu piha piah kamil fikih uh, itu tu bagi mereka itu kas pun ha, mereka itu ushoh tu waktu berhukum tu ah ha, ini kata gini waktu kata gini tu dengan ushoh waktu berhukum tu ha, ah hok istihadiyah ada <tuh> kalau gitu bukak dia ha, lah ah jadallah yuqaluf, wainna <tuh> minhu ini masih lagi di dalam di dalam iktiraf lagi. Kalau gitu saat ini hukum-hukum fiqah ijtihadi ya bukan daripada agamamu kerana manusia ini yani, fu mujtahidinlah usaha buat padanya tu. Lahum lil bashar fiha fi ahkami al-ijtihadiyah kasbun. Wa inna minhu dan honyo comonyo minhu daripada din itu ialah ma waradana nassan Barah hak dah tawari dengan jalan nas Itu yang boleh panggil ugamah Sumpah kata sembahyang lima waktu Nas daripada Allah Ta'ala Wa aqimus salah Haa Yang tu nas Terus sembahyang lima waktu Haa Yang nak begitu Pakai pihak sembahyang tu kilah pula Tengok niat ni kata syarak Boleh tak kodung Haa Boleh tak dulu syarak Tapi syarak Kena dulu Pada masyarak Niyak dulu pada kebe Ah ha, dia kata niat tu rukun ah ha, rukun kena menyertai mukorona. Ha tu hukum ijtihadiyah dia panggil. Dan <coughs> dalam da hadis pula tak ada kata izah qumta ilas solah fanwi, tak ada ha niat. Dia kata iza qumta ilas solah fakabbir. Ha, patu maris mula innamal a'malu binniat. Ha, syarak. Oh, kata, ha ni kata tengok tu. Ha dia panggil hukum ijtihadiyah. Bukai daripada ugamu. Hanya ugamu sekolah datah datah warik dengan jalan mas. La khilafah fihi. Itu je. Wa innama minhu minad Ma warada nasan la khilafah fihi. Barangnya datah warik yang dengan jalan mas. Yang tidak ada, lagi tidak ada khilafadanya pada ma warada. Itu je lah panggil ugamu. Apa ah, nak kata? Hmm. Ha, kalau itu atas pula zakat zakat fitrah ha, ada setengah sejap kata tak uji ha. Ha, seperti Daud Zahiri ha, kalau gitu, waktu itu bukan daripada agama ha, yang mulai dia maksud ha. maka dia kata tak boleh dikatakan tak boleh nak diiktirahkan atas kata tadi atas kata Kelua daripada ugamu, ilahi, keluar daripada agama keluar oleh al-wad'un al-basyari nak ambil waktu main tirah ini tak boleh sebab apa lah yo kalu lianna tu bau ilah lah yo Tak boleh nak kata begitu nah? lianna kan nama bahasa kami kami para ulama nak kami kata hia iyalah ahkamul fikhi alijtihadinya tu segala hukum fikoh yang bahasa ijtihad tu itu adalah minatin daripada Ugamukat and tak ada kila putuh bila kila pet. Ah putus hukum tu daripada ugamu Ah sahabat tu setengah-setengah orang ada katakan Jadi kita tak ada perlu pada kitab fiqh. Kita ada ideologi mempunyai ah ha, tu sendiri. Ah ha, tu dia. Ah ha, kita ambil fikirkan nak nu fikiran puak-puak hak dia kata. Ah ha, ayat ha, ni. Ah ini ini jadi salah satu jalan yang merosakkan. Orang-orang kemudian ni sedikit dalam medan ni sudah lah hanyutlah. Ah dia terkena fikiran puak-puak hak. Ha tengok sebab itu berselisih dia tu. Kalau itu bahasa dia berselisih dalam fikiran tengok noh buat-buat hak berselisih. -bu kata wajib, kata wajib. Ha kalau itu kita tinggalkan, kita ambil fikiran kita, kita pun ha tu dia. Jangan li anna naqul hiya minaddin qatan. Wa hiya al-ahkam sakni tu al-ahkamul ijtihadiyah tu. Maudhu'un ilahiyun tu. Ha tu ia pai hantaran bahasa Tuhan tu. Maudu'un ilahiyyun tu. Ghayatul amri sub sub krejaannya sub tree-nya di sini. Annahu yakhfa alaina. Tu ya. Ah ha, ha, ah tu dia. Dia panggil Maudu'un ilahiyyun ghayatul amri annahu al-maudu' ini al al-maudu' ilahinya panggil yakhfa alaina tasbunyi atah kita orang awal. Ah tu dia kita orang awal. Ah ha, tak kalah sembunyi atas kita kita nak ambil tak pandai. Kita nak ambil tak pandai. Ini ha, ini Tuhan nak zahirkan kelebihan ulama. Orang ni bukan bukan sama. Hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamu? Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Jawap tak sama. Apa di kalangan ilmu pula orang sampai pangkat ijtihad mutahhid dengan tak sampai situ adakah sama? Tak sama. Ah tu dia. Ain Tuhan nak menggahirkan apa dia ni kelebihan. Haa, apa dia? Orang dia kasih. Jadi kita tak kita tak nampak, kita tak erti, kita tak faham jadi tersembunyi ia atas kita. Ada orang mustahid wal mujtahiduna yu'anuna. Ah dan orang yang mujtahidun tadi tu orang sampai pangkat ijazah pandai kuasa boleh ambil situ yu'anuna diberi ditulung akan mereka itu yu'anuna yu'anuna ah di ditolong akan mereka itu diberi pertolongan ke mereka itu boleh izharaha menzahirkannya Allah Taala beri pertolongan ke mereka menzahirkannya nya apa dia tadi akibat al ahkam lizyahadiyah tuah Hmm. Dan Walistidlat <coughs> Dan berdalik atasnya Biqawa'idi syar'i Apa dia tu Bo ada lagi apa Yu'anu Nabi Ada bahasa-bahasa gitu Ditulung kata dengan menzahirkannya Walistidlat li'alihah Dan berdalik atasnya bi qawa'idish shar'i dengan kaedah-kaedah syarak wala daqlalahum fi wad'iha dan tidak ada kemasukan bagi mereka itu pada menghantarkannya bukan pada masuk pada, pada merengkohkannya ke ahkam da ah berdalil atasnya atas ahkam dengan muzahir ih eh, bang wal mujtahiduna yu'anuna bi izharihatu ya di di tulungan akak ditulung akan mereka itu dengan munzohi ah al bi isha dengan munzohi kenya akak al akak sahni jawal istidla li aleha dengan berdali atah berdali dengan apa berdali bi kawah dengan, dengan kek dasarok juga berdali atah Atas atah al akam sahni itu Kali-gitu Wala dakhla lahum Dia tidak termasuk Bagi mereka itu Tidak ada kemasukan Bagi mereka itu Bagi-bagi uh, Mujtahidin Fi wad'iha Pada merekohkan Nyuk Ke'al-ahkam Ha nah, tu Mungkin dia nak Waktu-bih lah, ni pun Dia ambil ni uh, Di ke'edah syarak juga Ha uh, so Habis tu dia buat Usul ul-fiqah Nak waktu-bih hukum fiqah Dia letak usul Nak waktu-bih tafsir Dia letak usul Ke'edah Maka ke'edah dia ambil Daripada tu lah hmm dia ambil daripada sarah pernah letak kaedah kata ad-daruratu tubihul mahzura ambil mana ambil daripada saraknya fa manit furagairabin wala adih ngak ke ha tu ambil situ dia buat usul buat usul buat kaedah pasal belah mati ijtihad tu kaedah tu hmm tu dia <coughs> maka selisih itu tu adalah rahmat sebab dikatakan billah turahmah kalau tidak sempitlah kita. Sabit tu Umar bin Abdul Aziz kata aku tidak serenak kalau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak selesik. Ah bila puak sahabat Rasulullah berselisih aku serenak selalu luah jalan. Luah jalannya. Ah tengok selepas semaya 5 waktu ijmok. Nah tak ada silah kata wajib. Nah fardu ain. atas tiap orang mukallah. Ah wala uzur sekalipun buat sekadar mampu. Ah naba datawaris sal li qaiman wa illam tastati' fa qaidan wa illam tastati' fa ah fa muttaji'an tengok hadis ha tu pastu mana kate kilah kata boleh tak semayeh ada pakalai terge eka pu pu tak spes lain pada limu lain pada limu kilah huju witay ah kita kata sunat kita kata wajib ha pastu kita kata sunat eka wajib dak ha eka wajib dia kata wajib, tak ikat sunnah, ikat sunnah Tak apa, itu ha, luar ha, Sahabat apa? Sahabat ulama' tadi lah Berselisih ha, Tu dia, tu kata rahmat Habis <coughs> nak ahli dia, ni buat kita Berselisih Haa, nah azab ha, dia nak ahli dia ha, maka kita ikut jalanan ahli dia ha kita turut jalanan dia semoga selamatlah kita daripada perselisihan nafsiyah ha di bahasa pada nafsu tu habis ha, tu baru dua aja baru dua ayat ha wad'un ilahiyum Baru dekat situ ya baru hmm panjang lagi depan sa kulli zawil 'aqlun panjang lagi kalau tu a ah, kena setakat tu dulu wa qawluhum sa'iqum aiba'isun Wahamilun hamilun wallahu a'lam